Transfigurare Nici gândurile voastre, Nici florile nu-mi spun, Nici negurile toamnei, Că sunt ieșit din minte, Că numai mie îmi pare mereu că sunt nebun, De vreme ce îmi prind viața și moartea în cuvinte. Ard în lumina zilei, De parcă uit că n-am decât un drum prin iarbă, un singur drum și o poartă prin care voi pătrunde ca luna încet prin geam sau liniștea din sălcii rotind în marea moartă. Mă bucur când mai trece un an și un anotimp, când prin oglind străine îmi rătăcește chipul și iar mi-aduce vremea, același dor să-mi schimb inelul meu cu al mării ce l-a îngropat nisipul. Trăiesc mai mult cu roua câmpiilor, Mai mult ca pasărea pădurii și poate că-mi e bine. Văd ridicată steaua, de-al cărei semn ascult, Văd risipită ora de plumb din care vine. De cum e dimineață, pe cer, ca un surâs, Pe fața răvășită, de cum e auroră, Stau și-mi gravez în suflet ca într-un mărgean deschis, cu litere tăcute, speranță tuturora. Autor Aie Baconski. Lectura Maia Martin